Hej, hej och eh, hjärtligt välkomna till Lucia-luckan i Carlos eh, julkalender. Det är Lucka 13. Det är jag som är Carlos. Här sitter Leo eh, bredvid. Yes, och anledningen att vi inte sjunger inte till den här eh, luckan är att vi är ganska dåliga på att sjunga. Jag har glömt av eh, texterna till den här låtarna. Jag kommer ihåg småsnuttar utav varje ju. Ah. Visst, man kan göra en, en remix på det, men det är, det är inte uppskattat. Nej. Nej, varken utav oss eller... Våra nära och kära och lyssnare kan jag lova. Lusse var min favorit, men eh, det spelar ingen roll. Ja, men det var ju faktiskt något som ditt smiknamn, Leo Lelle. Ja, precis. Ja. <laughs> Leo Lelle, Leo Lelle. Ja, du ser den. Det, det, det går inte. Nej. Nej, du skämmer ut oss. Eh, vi, vi tänkte prata lite om just om Lucia tog... Eh, det har blivit en del genom åren, men det var ju först... Eh, man, man var ju tvungen att vara med på lågstadiet. Då var alla tvungna att vara med. Ja, ja, hela, man, ja, precis. Man fick ju inte låta bli. Nej. Ja, man man blev alltid tilldelad någonting. Jag var, jag, jag kom med, jag var oftast tomt. Ja. Eh, varför jag inte fick så med strut på huvudet det vet jag att och jag mm. klagade inte heller. Vill du det? Nej. Jag, jag var alltid de... stjärngosse. Jag tyckte det var gulliga, jag tror att de tjejerna skulle tycka att det var skärmigast tror jag. Jag tyckte det var ju, för den gången jag hade det så var jag tvungen att hålla en pinne med en pappstjärna på. Ja, det ska man Ja, men det hör ju till. ja Okej, det kanske du gör. Jag vet inte vad det står för. Jo, men det var väl den här stjärnan som tändes när Jesus föddes. Ja. tror jag. Men det fanns fler stycken. Ja, precis. Det var så svårt att veta vart man skulle gå. Jag, så det, är männer, det var stackarsliga som männen Ja, det var alla de som följde stjärnan I alla ja, fall Men jag har ett, ett starkt minne Det var på stadiet. När jag Spelade mandolin För så spela mandolin på, på avslutningen Varför jag började med mandolin Det vet jag att det, det var nog de svenska rötterna Det känns som ett mer sydeuropeiskt instrument Utan att veta Jo, men det låter ju väldigt latinskt mm. Vet inte vad det är på spanska, mandolina. Mandolina, det, <skratt> det. <skratt> Vi kan sitta och skälla. I alla fall, jag skulle spela antagligen något väldigt basic låt. Jag fick sitta längst fram, framför hela, hela tåget, på en stol. Och satt, skulle börja men fick dra av händerna hela tiden på, på det är en stjärngås. Det var den gången. Var du stjärngås? Ja, då? den var jag Då, då viftade man mina stjärnor. i alla fall. Drog av händerna hela tiden på, på, på den här rocken. Och så fick ursäkta mig lite. Ursäkta, jag är lite nervös. Jag, jag har fotsvett i händerna just nu. Det, det, blev, det var det de kom ihåg. De kommer inte ihåg låterna. De kommer ihåg när, när, när lille Kalle, som jag hette då, hade fotsvett i händerna. Det är det föräldrarna sa när jag träffade dem idag. De kom fortfarande ihåg det? Ja, det, det är det de kommer ihåg. Det är, det är lite kul att man... Alltid kunde man kan ju ett avtryck. <laughs> det jävligt gulligt ju. Typ. Men kunde du ha kod då? Eller, man ja, joj ja, men. Ah. Jag kommer inte ihåg hur det, det kanske dig. Är... Oh, men men jag, jo, jag kunde det. Jag, jag kommer inte ihåg länge att spela. Men jag var tillräckligt för att, spe, för att spela på avslut, ah. Eller på ah. det jag talar ingen annan som kunde någonting. Nä. Så redan då var du verkligen en underhållare? Mm. Ja, ja, det var ah. ja Jag visste jag Destined, det var mitt öde Jag skulle ungefär mm. i samma ålder Som du var när du hade fotsvett I händerna <laughs> Så um, hade vi något men Vi hade väl haft Luciatåg Eller var i alla fall föräldrarna var där Och så satt ändå vi barn i en ring på golvet Och så satt innan På en stol i samma ring som satt liksom Om man säger Själva stolen som hon satt på var ju höjd med våra ansikten kan man Eller huvuden kan man tänka Och så sjöng vi sånger, julsånger då Eller Lucia-sånger Och så var det fyra av oss som hade fått i uppdrag att gå fram Och tända ett ljus på en sån här adventsljusstake Och mm. läsa en dikt mm. Och jag var en av dem Jag kommer inte ihåg vilken dikt det var Eller vilket, vilket ljus det var då men, men sen så gick jag och satte mig då på min plats igen Som var precis bredvid frökens stol och sen så var det Linus. Det var i första klass. Jag var på nu för Linus gick bara i första klass Hur som helst, så han såg lite dåligt. Så han, han hade blåst, liksom han tände ljuset och sen så skulle han då blåsa ut tändstickan men blåste bredvid och skulle lägga tändstickan på fröken bredvid hemma där. Precis där mitt huvud var. Och lägger den här jäkla brinnande tjänstikan precis där. Jag hade ju fint bland på den här tiden. <laughs> eh, och det blev ett jäkla ståhej där. Eh, innan blev bland väl ut eller om jag blåste. Eller... Jag bör det började aldrig brinna. Men... men det var ändå så pass eh, vad ska man säga, eh, traumatiskt att jag kommer ihåg det. Ja <laughs> oh, verkligen. Vad var, var en sån liv så odramatisk dag. <laughs> det, det, det, det, det låter som att starta på så här videosnittar som du kan se. På, på Youtube, små barn som är i köror och då spyr rätt ut. Ja, men det är ju du det. i och för sig, en bra, bra film att sätta där. Det hade varit om du hade försökt blåsa ut den här. Blåsa på läraren. Hennes tjol tar eld. <laughs> ja. Jag, jag... lovar att föräldrarna hade kommit ihåg det. Oh. <laughs> men det som är, är, är ett bevis på att allt vi berättar här är sant. Är ju att ofta i början på en historia är ganska bra. Men samma bara den, som den här gången. Det börjar aldrig brinna eller så. Men, nej, men så det var ju ett av mina Lucia. Det var alltid väldigt mysigt ju med Lucia. Ja, jag och Alla föräldrarna var där. De blev helt tysta om de var i ett rum när man sen skulle gå in så var de helt tysta och viskade lite så här. Ja. Och så helt tysta och så. Mm, lade de huvudet först ner och sen låg dem Åh ja. oh, de är så fina En dag kommer de bli tonåringar Och ja. då älskar vi dem inte lika mycket <laughs> Men de stunderna kommer nog Vi tycker är väldigt fina också När mm. vi får barn Ja det är ju en sån som man ändå ser fram emot redan nu. Något som jag tycker kommer bli väldigt intressant Det är ju <clears throat> första När barnen börjar första Det man kallar dem I alla fall första föräldramöter När alla är där och kolla vad det är för folk. Ja, ja, ja. ja. Blir, om det är så att man, bo, man fortfarande bor kvar i hyfsat samma område. de gamla skolkamrater klasskamrater. Det kan vara ganska kul att se. Jag, jag vet varför jag ser fram emot det. Det kan bli jättekul. Det kan bli kul. Åh, du äckelgumnat handen. <laughs> Säg Var hur länge sedan du var så <laughs> Så bra. Ja. och du stämplar ut ungen heller? Nej. Får hoppas att ungen inte är med. Kanske först och främst hoppa att man kan sansa så själv. Men så sätter några pengar på det. Men det lovar vi att ta upp i podcasten när första fredagsmötet blir av. Det, det dröjer några säsonger. Ja, ja, absolut. Det är med, det är givet. <laughs> ska, det kommer det hända i veckan. <laughs> det kommer bli hända i veckan när jag lägger ut det hela. Där. Ja, Lucia-tåg. Jag lyckades ju faktiskt komma med i vårt sista Lucia-tåg på högstadiet. Ja. Det var ju mest en manöver för att slippa lektioner. Var det en, en nian då alltså? Jag kommer inte ihåg. Det måste ha varit. Jo men det var nog det. Jag tror att vi var äldst på skolan faktiskt. Ja. Ja, ja jag vill med oss. Jag är inte helt säkert. Men jag, jag tror det i alla fall. Vi, vi det var, la, vi var borta två timmar i veckan tror jag. Fick du gå från lektioner då? Då alltså? fick jag gå från lektionerna för det. Ja. Då var det ju Ja, ja hade varit på Bambaras hade aldrig gått med. Nej. Så det var ju för separation. Man kunde glida fram lite lätt med ett till lärande. jag ska iväg nu. Nej, jag ska, ska lycera tåget. Fan! Ja, nu fick jag i alla fall springa iväg. Men bara för, för att komma med i tåget. Det var någon typ av audition va? Ja, det, det var det ju. Men det var ju så, jag, jag vet inte om det var så att det var för få, få killar som var där ja. och försökte... Eh, eller eller sjung bra det, Men jag, du fick ändå sjunga framför en Ja jag fick sjunga ensam för framför en, en jury bestående av uh, Daniel Berglund och Kirsti i mittarna. Nej. Vad det, <laughs> alltså, det var musikaler? Okay. Asså bara jag Nej, jag tror, det var formation och kanske var en, eller så var det han Margaret eller var net. Ah, ja ja okej. Okay. Ah. i alla fall är, jag kommer Vad kan du då? Blinka leda skämtna. <laughs> Det var ju den som Daniel man... är i Dål och också. Nej. Ja, nej. ja det, det blev hela stå-novationen där inne. Nej. Um, du stod upp. Jag var tvungen att stå upp. Uh, men jag var, fortsatte. Det, det var några veckor framför ju innan, innan Lucia där. Men någonstans där i mitten så fick han för att jag skulle sjunga solo. Ja. Att jag skulle ta den inledande versen i. Staffan var en stalledräng ja. att jag skulle sjunga Staffan var en stalledräng och så sjung alla andra resten ja vi tackar dig så gärna ja precis alla de här verserna och jag har tänkt så mycket på det varför jag gjorde det, det det vet jag inte men jag gick ju med på detta varje gång vi tränade så gjorde jag det det var inga problem när jag, när jag väl kom igång och vi stod där i, i musiksalen och det bara var var dem där Sen, det slog mig nog några dagar innan ja. Lucia först. Och dagen innan Lucia, då var ju så nervös att jag bara ner <laughs> Så jag låg ju med öppet fönster hela natten. Vid öppet fönster. För att bli... För att bli sjuk. <laughs> jag tror inte jag har sagt detta till Nej. någon än. Men det var vad jag gjorde... Jag vill säga om, om, om det är några arbetsgivare som lyssnar på det. Här. Jag är en lagspelare vanligtvis. Jag lärde mig det efter det. Men det var vad jag gjorde. Men jag lyckades sitta. Jag försökte hosta lite på morgonen men det gick inte. Och då kände jag att jag kan, jag kan inte backa ut nu. Det suger är... dit. Och ja, det gick väl jag tror jag, jag kollar rätt in i väggen Längst ner i Aaland för vi gjorde det två gånger ja. för så många var vi på skolan och Är de det var inte första eller och sen det, jag vet inte jag kollar rätt in i väggen ja. <laughs> <laughs> nej alltså, där, där stod jag och rätt ut jag jag, vet, jag jag har inte fått jag vet inte om jag fick något feedback men var det jag, jobbigt där jag, det, jag, ja ja jo, det var det, det, är som, det är som allting som som är obehagligt när det var klart så då rann du liksom aven men jag kommer var... jag kommer ihåg att du gjorde det, men jag kommer inte ihåg om jag att det var ganska bra jag kommer, inte, jag kommer inte ihåg vad jag tyckte nej men det, det, det, är, la det är lagom för du gjorde inget intryck nej. varken bra eller dåligt jag var har som en bra domare ja som man inte lägger in ut nej. Ja. nej det det det, det ja. men jag har ju på minnet ja. <laughs> Det men no något som är synd, eller kanske tur då är ju att det här var innan eh, när alla hade inspelnings, eh, vad ska man säga? inspelningsutrustning med sig överallt, Alltså mobiltelefoner. Oh. Någon som gör det idag, det finns ju kvar. För alltid då oh. ja. <laughs> Nej, Men vi hade gärna vil. Men, men du har väl en ganska bra sångröst. Det, det, folk säger att jag att jag, har det. jag, jag, jag vet, jag sjunger allta. Men vi sjunger ju varje då var ja. Jo ja, efter exantoljul och vin och då sjunger vi. Vem kan segla förutom? Ja, varje, varje gång innan vi går och lägger oss. Men, Men det, ja. det är en tradition som vi har. Och det Oj. får bli sista orden denna lucka denna 13 december. Nu är det bara 11 nätter kvar till jul. Tydligt dappare då. Ja. Vi ses imorgon.